מזמור קד ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה, המקרב המים עליותיו, הסם עבים רכובו, המהלך על כנפי עושה רוח. מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בל תמות עולם ועד. תהום כאן לבוש כסיתו, על הרים יעמדו מים. מן גערתך ינושון, מן כל רעמך יחפזון. יעלו הרים ירדו וקעות, אל מקום זה יסדת להם. גבול סמת בל יעברון, בל ישובון לכסות הארץ. המשלח מעיינים בנחלים, בין הרים יהלכון. ישקו כל חייתו שדי, ישברו פרעים צמאם. עליהם עוף השמיים ישכון, מבין עופאים ייתנו כל. משקה הרים מעליותיו,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 ארזי לבנון אשר נטע, אשר שם ציפורים יקננו, חסידה וראשים ביתה, הרים הגבוהים ליעלים, צלעים מחסה לשפנים, עשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו, טשת חושך והיא לילה, בו תרמוס כל חייתו יער.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 זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות. שם אוניות יהלכון, לוויתם זה יצרת לשחק בו, כולם אליך יסברון לתת אוכלם בעתו. תתן להם ילקטון, תפתח ידיך יישבעון טוב. תסתיר פניך ייבהלון, תוסף רוחם יגבעון, ואל עפרם ישובון. תשלח רוחך ייברעון, ותחדש פני אדמה. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויעשנו.